Este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul 2C062 pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu. Lecțiunea de astăzi se va deschide cu prilejul unei meditații asupra versetului 13 al cerii de a doua epistole a lui Pavel către Corinteni, capitolul 10, în care vom pătrunde de îndată după ce mai întâi vom parcurge un nou episod din lucrarea Cristinei Roi în mâna tare a lui Isus. Cu prilejul lecțiunii precedente am asistat la o luptă foarte intensă care se dădea în inima tânărului Hodorici, ca urmare a unei comportări foarte enigmatice a Olgăi prin care se simțea foarte mult pus în inferioritate deși nu putea să ia nicio atitudine. Și tocmai când era el mai afundat în gânduri povestitoarea ne spune mai departe că intrarea doctorului în camera în care el cugeta îl smulse din gândurile lui amare. Ridicându-și ochii către Diuro, îl întrebă, Câtă vreme mă mai țin închisoare, doctore? Până la sfârșitul săptămânii, dragul meu, răspunse doctorul laconic, în timp ce de pe buze îi se desena un zâmbet prietenos. Apoi te lasă plești, firește, însă nu acasă. Trebuie să te duci în munți, în carpați, în tatra, etc. Încă nu-ți cunoști prea bine propria țară. Ar trebui să o cunoști, cel puțin la fel de bine ca Brazilia Ar fi cel mai nimerit timp pentru excursie de plăcere Acum când secerișul stă în fața ușii? Cred că dacă nu vrei ca într-o săptămână să zaci din nou la pat Și să rămâi acolo până la toamnă E mai bine să previi În câteva săptămâni, când va fi treieratul, O să te întorci înapoi cu sănătate și cu forțe noi Între timp te poate înlocui cineva Ce crezi, tată? Se adresă Diuro, bătrânului care venise cu el Că ai dreptate, fiule Cred că eu am administrat șase ani destul de bine, Mihai Ca să nu mai arunci acum la gunoi Ce zici? Vai, unchiule, ce vorbe sunt astea? Știi că nu vreau deloc să mă despar de tine Îți sunt mult prea îndatorat Dacă nu se poate altfel, mă voi supune bucuros Dar atunci, lăsați-mă să plec înainte de a se întoarce doamna baroană o, asta nu-i posibil, că cea se întoarce mâine. În plus, ascultă Mihai, îți stă cumva în care această doamnă bună ca pâinea caldă?" Această doamnă are precis o bună părere despre mine," zise Mihai, doar este prietenă mamă a Olgăi." Iar cuvintele îl sunau ironic pe buzele tinerului. Ei, ești ca meritat fiul meu, e mai bine să te lăsăm singur." Tiki își luă rămas bun, fiul său în soții, dar se-ntoarse imediat înapoi. Poți să te ridici în picioare Mihai și să ieși puțin pe balcon. Este plăcut afară și te ajute eu la îmbrăcat ca să termin mai repede. După câteva minute, tânărul moșier ședea într-un fotoliu comod în balconul înconjurat de viță sălbatică și de trandafiri cățălitori și se uita la soarele care apunea. Se gândi fără să vrea la pericolul prin care trecuse. Simți că viața lui zbura tot așa de repede ca și soarele de acolo. Dar fără iscusința doctorului și fără devotamentul infirmierilor lui ar fi zburat deja și în fața lui s-ar fi putut afla eternitatea. S-ar fi înfățișat înaintea scaunului de judecat a lui Hristos și ar fi trebuit să dea socoteală de viața lui. Oare ar fi putut să treacă cu bine de această judecată? Și atunci, pentru prima dată în viața lui, simți că până în ziua aceea nu trăise nici pentru Dumnezeu, nici pentru semenii lui, ci numai pentru sine însuși. Ah, aceste gânduri nu erau deloc îmbucurătoare și nici atât fericite. Dintr-o dată, prin fereastra deschisă, veni din cabinetul doctorului un acord, apoi îi urma al doilea, pe urma al treilea, Acolo cânta cineva la pian și încă cum? În muzica aceasta se oglindea un suflet evlavios, o inimă plină de dragoste. Se observa de departe că erau sunetele unei compoziții religioase cântate la pian, dar care se auzeau totuși ca niște sunete de orgă. Oare cine o fi cântând acolo? Ruth nu era acasă. Poate că aveau vreun pianist printre pacienți. Acum cântărețul făcu o pauză. O vreme fută cere. Apoi el început din nou să cânte și cântă compoziția aceea până la sfârșit. Ultimul acord răsuna ca un puternic amin. Curând după aceea, tânărul hodolici cufundat în gânduri, fu trezit de niște cuvinte care se adresau astfel. Mihai, ești deja afară? Mulțumesc domnului! Fără să vrea, el întinse mâna spre apariția luminoasă. Bună seara, Olga! După cum vezi, Dioro mi-a dat scurt timp drumul din închisoare. Ea îi ținus strâns mâna oferită și se așeză pe un scaunel lângă el. Domnul este bun, zise ea din inimă. El ne-a ascultat rugăciunile și te-a făcut iară sănătos. Adică te-ai rugat și tu pentru mine? Ea se uită țintă la fața lui cu ochii ei mari. Privirea ei îl zăpăci. De fapt, nici n-ai multe motive să te rogi pentru mine, adaugă el nesigur. Sau mai degrabă n-am niciun motiv să nu mă rog pentru unul din semenii mei care este bolnav, zise Olga, mai ales când el este un copil al lui Dumnezeu. Tu știi că atunci când sufere un mădular, toate mădularele sufere împreună cu el. Mihai se uita la ea cum stătea așa de proaspătă și veselă, așa de naturală și de devotată lângă el, ca și când n-ar fi jignit-o niciodată, ca și când nu i-ar fi călcat niciodată drepturile în picioare. Pe tine te bucură ceva foarte mult, îi scăpă lui din nou printre buze. Ah! Foarte mult, Mihai, nu te mira, un copil se bucură mereu de întoarcerea mamei. În inima ta îi dai, Doamne, jamosca locul cei se cuvine mătușii? Întrebă Mihai din nou. Ia dădu din cap și-și încolăci mâinile în jurul genunchilor. Nu este așa, eu am avut două mame. O mamă bună, care îi datorez viața pământească și o alta, prin care Dumnezeu mi-a dăruit viața spirituală. Așa cum mămica mea s-a îngrijit de dezvoltarea mea fizică, tot așa doamna Jamosca a trezit în mine viața spirituală prin cuvântul ei, prin exemplul ei și, înainte de toate, prin rugăcinile ei. Eram așa de neștiutoare, de proastă și de neglijată. Numai dragostea lui Dumnezeu care a fost turnată în inima ei a făcut-o în stare să iubească o asemenea făptură respingătoare ca mine și să aibă așa multă răbdare cu mine. Frumoșii ochi, împăienjeniți de lacrime ai tinerei doamne, priveau adânciți în gânduri spre cerul înroșit de apusul minunat. Era vizibil că i-a uitat în fața cui răstise cuvintele acestea. Așa cum stătea pe scăunelul scund în fața lui, cu șuvițele aurii care îi acopereau gâtul, nespus de atrăgătoare cu această expresie de frumusețe spirituală pe fața gingașă, ea îi readuse în memorie, nici el nu știa acum trecutul. Poate faptul că ea stătea așa de deschisă și fără ascunzișuri în fața lui, îl silise să se gândească la clipa aceea când o văzuse pentru prima dată, șezând acolo în felul acesta, cu mâinile slabe puse în jurul genunchilor, cu voalul mototolit, cu coronița de mireasă pusă strâmb. Lui Mihai îi se părea absolut imposibil ca ființa aceea și cea de aici să fie una și aceeași persoană, dar... Medită el, cuprins de farmecul serii liniștite, ea este a mea. Și un sentiment de căldură ciudată îi se strecură în inimă. Dacă întindea brațele ca să tragă la pieptul său silueta zveltă și căpșorelul grațios, avea voie să o facă, că cea era a lui, înaintea lui Dumnezeu, cât și înaintea oamenilor. Și nu știu cum, dar totuși nu era a lui, Fu cuprins de fiori. El se uita pe furiș la fața fină, la buzele roșii și expresive și-l și un dor până atunci necunoscut de a o săruta. Atunci ea ridică privirile în sus și se îmbujoră toată la față. Îi iartă-mă, spuse ea, învingându-i zăpăceala, nu m-am prea putut stăpâni, dar tu ar trebui să intri deja, începe să fie răcoare. Pentru prima zi este destul că tu ai stat afară. Ea zâmbi prietenos, iar el simți o împunsătură. Tare te mai grebe să mă vezi iarăși la închisoare, răspunse el iritat, dar încă nu vreau să intru, nu mi-e rece deloc. El rămase încremenit că cea se ridică și, și fără să spune un cuvânt. Dar înainte de a-și veni el în fire, se întoarse, Adusese cu ea o pătură și un șal și înainte ca el s-o poată împiedica, ea i-a acoperit picioarele și umerii. Iartă-mă, ieși de pe buzele mândre. El îi luă mâna mică și o țin strâns. Auzi, ce crezi despre mine? Din nou ea se uită așa de afectuos la el. Ce să spun, că după boală ești cam meritabil. Nu te-am jignit? Nu, fi liniștit. Ei bine, atunci Olga nu pleca încă. Nu-mi place să stau singur aici. Adăugă el ca și cum ar fi vrut să șteargă impresia primului cuvânt. Dacă s-ar mai întoarce cel puțin pianistul acela care a cântat în cabinetul lui Duro înainte de a tu, nu știu oare cine era? Deoarece el nu se uita la ea, îi scăpă la instantanee care o cuprinse. Știu cine a cântat, răspunse ea simplu. Și dacă ți-a plăcut bucata, o să am grijă să o mai auzi, dar scuză-mă, acum trebuie să plec. Mai am câteva instrucțiuni de dat referitoare la mâncarea de la cină și mai ales ca a ta să-ți fie adus aici. Înainte de a putea spune ceva, Mihai era singur. Când după vreun sfert de oră, sora îi aduse mâncarea și apoi curăsă din nou măsuța, răsunară din nou acordurile mai întâi încet, apoi mai tare... Pe urmă, succesiune de triluri melodioase și, în fine, și acea bucată emoționantă. Trebuie neapărat să aflu cine cântă," se gândi tânărul bărbat, dar ochii îi se închiseră și somnul l-a cuprins. Aerul tare, împreună cu vraja muzicii, își făcu lucrarea. Doctorul își găsi pacientul cufundat într-un somn liniștit și sănătos un îngrijitor de bolnavi și amândoi îl dusele cu grijă până în dormitorul lui ca să nu îl trezească. Cât de departe merg efectele mântuirii când pătrunde aceasta în inima și în viața cuiva? Chiar dacă nu te bucuri de niște trăsături fizice alese, odată ce ți-a pătruns mântuirea în inima ta, devii o persoană atrăgătoare, în jurul căreia se bucură oricine să întârzie mai multă vreme. Este ceva deosebit care face dintr-un om mântuit să fie plăcut și atrăgător, indiferent de trăsăturile lui fizice. Bucuria inimii care i-a inundat viața, dragostea Domnului Hristos care se manifestă prin dragostea lui în afară față de cei din jurul lui, Schimbă pe credincios sau pe credincioasă în așa fel, încât cei din jur nici nu-și dau seama cum se simt atrași ca un magnet față de această ființă. Cum stau lucrurile cu mine, dar cu tine? Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvântează-te, rugăm ascultarea mesajului care ne stă înainte, cu de cercetare în lumina căruia să ne verificăm primirea mântuirii prin relațiile cu cei din jurul nostru. Ajută-ne apoi să luăm măsurile corespunzătoare aceia care nu sunt încă copii ai tăi, Doamne, și nu au natura de copil al lui Dumnezeu să se grăbească să facă pasul acesta prin pocăință, botezi și credință în Evanghelie, iar noi cei care suntem copii ai tăi, dar nu am luat seama să trăim ca și copiii tăi, să facem lucrurile acestea pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Ce stări nebănuite poți fi prin Duhul Sfânt și tu să fii ele cât cerul de La La 2 corinte, capitolul 10, versetul 13. Apostolul Pavel spune. Noi însă nu ne lăudăm dincolo de măsura noastră ci în măsura marginilor pe care le-a însemnat Dumnezeu câmpului nostru ca să ajungem până la voi. Apostolul Pavel, la fel ca și Domnul Isus, a avut de lucru mult cu farisei, cu creștinii fariseici și mai înainte, în versetul precedent, ne este arătat că unii care se lăudau cu ei înși se puneau alături de ei, vreau să-l vorbească de rău pe Apostolul Pavel. El aici explică însă în versetul 13 că noi credincioșii nu ne lăudăm dincolo de măsura noastră, ci în măsura marginilor pe care le-a însemnat Dumnezeu câmpului nostru de lucru, spune Pavel ca să ajungem până la voi. Ca să mărturisești cu adevărat Evanghelia, ca să poți spune cu putere și limpezime ceva despre Mântuitorul Isus, trebuie să spui despre ceea ce ți-a făcut El, despre mântuirea care ți-a dăruit-o atunci când te-ai întors la el și l-ai primit prin credință ca mântuitor al tău personal. Trebuie să spui că ai devenit copil al lui Dumnezeu și că la starea aceasta dorești să ajungă și cei cărora le vorbești. Iată hotarul pe care ți l-a însemnat Dumnezeu ca să te poți lăuda. Da. Creștinul adevărat are o margine hotărâtă de Dumnezeu în care trebuie să se laude, altfel nu este creștin, nu este un mărturisitor al Evangheliei. Este lauda orbului vindecat de Domnul Isus, este lauda celor înviați de el, este lauda slăbănogilor vindecați, este lauda marelui Pavel care mărturisea cu putere minunea petrecută cu el pe drumul Damascului. A ne lauda cu harul lui Dumnezeu, cu lucrarea pe care El a făcut-o și o face în noi, pe lângă faptul că este ceva natural, este și o poruncă din partea Mântuitorului nostru, așa cum citim la Marcu, capitolul 1, versetul 28, și la Luca 8, 39. Această laudă este drumul Harului Mântuitor spre sufletele oamenilor. Este o laudă care hrănește firea cea nouă și omoară pe cea veche pentru că scoate tot mai mult în evidență ce face harul lui Dumnezeu, ce face El în mine, ce face El pentru mine și nu ce fac eu. Cine se laudă cu viața lui cea nouă arătând ce a făcut Dumnezeu în el și cu vindecarea primită, de fapt se laudă cu cel care i-a dăruit viață, se laudă cu mântuitorul său, se laudă cu dragostea lui cea mare și veșnică. Se laudă cu nevrednicia lui, dar cu marea vrednicie a mielului lui Dumnezeu prin care a ajuns în această stare. Frații mei, să ne lăudăm în măsura marginilor pe care ni le-a însemnat Dumnezeu, adică să ne lăudăm cu cele ce a făcut El în viața noastră, cum ne-a izbăvit el de una și de cealaltă, aducându-ne, așa cum am văzut și pe Olga, de nerecunoscut pentru cei din jurul nostru. Numai așa putem să ne trăim viața normală în Hristos, numai așa îl putem mărturisi cu adevărat, vorbind despre bunătatea lui și minunile lui pe care el le-a făcut în viața noastră și care se văd în mod indiscutabil. La versetul 14 din 2 Corinteni 10, Apostolul Pavel continuă cu aceste cuvinte Nu ne întindem prea mult ca și când n-am fi ajuns până la voi Căci în adevăr până la voi am ajuns în Evanghelia lui Hristos Două gânduri desprindem din acest verset Nu ne întindem prea mult și al doilea Până la voi am ajuns în Evanghelia lui Hristos Să-ți cunoști hotarul până unde poți să te întinzi este o înțelepciune pe care trebuie să o dăbândești de la Dumnezeu, tu, credinciosule și luptătorule pe ogorul Evangheliei. Dacă nu cunoști hotarul acesta și treci de el, îți faci rău și ție și lucrării lui Dumnezeu. Spune Pavel aici, nu ne întindem prea mult. Iată un îndemn din partea Duhului Sfânt care poate fi de folos în toate laturile vieții și în orice vreme. Chiar și înțelepciunea firească a omului îl învață să nu se întindă mai mult decât îi este plapuma, cum spune proverbul. Cine se întinde mai mult are de suferit și el, cât și cei din jurul lui. În lucrarea lui Dumnezeu, de asemenea, îndemnul acesta este de mare trebuință. Să nu ne întindem mai mult decât hotarul rânduit nouă de Dumnezeu prin darul pe care ni l-a dat. Unii vor să fie de toate și să facă de toate în adunarea și lucrarea Domnului fără să aibă chemarea aceasta. Ce se întâmplă atunci? Răspunsul e de la sine. Un amestec firesc într-o lucrare duhovnicească și, în loc de roadă și propășire, se vede uscăcine și sărăcie. Să nu ne întindem prea mult nici când e vorba de lucrul Domnului într-un anumit loc, ca să nu aruncăm mărgăritarele sfinte într troaca porcilor. Cine stă sub călăuzirea Duhului Sfânt, își cunoaște bine marginile și nu se va întinde prea mult. Piciorul nu se va întinde niciodată să facă slujba mâinii sau a altui mădular din trup și nici nu se va întinde mai mult decât este drumul. În felul acesta slujește bine trupului. Tot așa și în trupul lui Hristos, biserica, fiecare credincios să rămână la locul lui, slujind trupului și lucrării lui Dumnezeu pe pământ, după darul primit de sus. Apoi, al doilea gând, până la voi am ajuns în Evanghelia lui Hristos. Dacă în Hristos și în Evanghelia lui ai ajuns să te apropii de un suflet, într-adevăr, este cea mai folositoare, fericită și veșnică apropiere. Numai prin Evanghelia Sfântă a Domnului Iisus putem să ajungem cu folos unii la alții, apropiindu-ne nu numai cu trupul, ci cu Duhul, mai ales cu Duhul. Aici, în Duh, se ajunge la părtășia cea adevărată, pentru că aici locuiește dragostea din Dumnezeu. Cât de dorită este o apropiere în Duhul între copiii lui Dumnezeu. Această apropiere duce la fericita unitate pe care o dorește Dumnezeu de la noi, și săi. Oriunde vrem să mergem, să ajungem numai prin Evanghelia Domnului Isus și nu vom greși niciodată. Fie că este vorba de treburi pământești, fie că e vorba de treburi duhovnicești, fie că este vorba de sufletele oamenilor, frați sau nefrați, să mergem numai prin Evanghelia Domnului Isus. La versetul următor, la versetul 15 din 2 Corinteni 10, apostolul Pavel continuă. Nu ne lăudăm peste măsura noastră, adică nu ne lăudăm cu ostenelile altuia, ci avem deja că dacă credința voastră crește, va crește și câmpul nostru de lucru între voi, nespus de mult după măsura noastră. Ați însuși osteneala altuia. Lăudându-te ca și cum ar fi a ta înseamnă furt, iar hoții nu în împărăția lui Dumnezeu, am citit noi la 1 Corinteni 6 cu versetul 10. Osteneala altuia poate fi numai în lucrurile materiale și nu numai în lucrurile materiale, ci osteneala altuia poate fi și în cele spirituale, nu numai în obiecte, ci și în oameni. A lua oameni câștigați pentru Hristos într-un anumit loc și ai i muta în locul unde te afli tu, ca să te lauzi cu trupul lor, cum scrie la Galaten 6.13, înseamnă că ți-ai însușit osteneala altuia, ești deci un hoț. Să nu ne lăudăm cu ostenelile altuia, să nu luăm pești din plasa nimănui, punându-i în plasa noastră. Domnul urăște lucrul acesta. Pământul este destul de mare și putem să muncim unde dorim. Marea, de asemenea, este destul de întinsă și putem arunca plasa după plăcere ca să prindem pești, dar să nu luăm pești prinși de alții. Dacă credința voastră crește, va crește și câmpul nostru de lucru între voi, spune deci Pavel. Credința adevărată este numai aceea care crește. Și tot ce crește dă dovadă de viață și de sănătate. Credință vie și sănătoasă, iată temelia vieții creștine. Și aceasta este cu putință numai prin cuvântul curat al lui Dumnezeu, prin auzirea lui, cum spune la Roman capitolul 10 cu versetul 17. Numai credința vie și sănătoasă poate crește, poate aduce roadă spre slava lui Dumnezeu, și poate să-și lărgească ogorul de lucru. Tot ce nu crește este mort, și moartea nu are loc în împărăția lui Dumnezeu. Credința fiind un dar de la Dumnezeu, cum scrie Iuda 3, este vie ca și dragostea, ca și nădejdea, căci tot ce vine de la Dumnezeu este viu și dă naștere la viață. Credința vie face lucrare vie printre oamenii. Și numai unde este viață, este bucurie, roadă și biruință. Dumnezeu se bucură numai de ceea ce este viu și roditor. Iar ca să ajungi viu și roditor, trebuie mai întâi să mori față de tine, să te pocăiești, să te botezi și prin credința în Evanghelie să devii un copil nou al lui Dumnezeu și să te dezvolți spre slava lui Dumnezeu. Nu există altă cale de a ajunge viu și lucrător decât mai întâi dând la moarte vechea noastră fire veche și să ne naștem din nou din Duhul Sfânt. Domnul Isus Hristos, Mântuitorul nostru, a venit pe pământ născut de la Duhul Cel Sfânt al lui Dumnezeu, vorbind de firea lui umană, și numai în felul acesta putem să ajungem și noi în împărăția lui Dumnezeu născuți de la Duhul Sfânt în compartimentul Duhului prin care avem comuniune cu Dumnezeu. Cum stau lucrurile cu dumneata iubite ascultător? Ești un om nou în Hristos? Dacă nu, grăbește-te acum să faci pasul acesta prin pocăință, botez și credință în Evanghelie Iubiți ascultători ne-am apropiat aici de încheierea programului 2C062 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții dorim ca binecuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu să fie în viața tuturor acelora care se deschid să le primească Amin și în vecii fericiri, în veci fericiri, Vin cu vântarea credinței, fiemor și gîn, trai cu vintșigul, zice pavăza zăm ființei, păva zăm ființei. Te vin cu te vin cu Dumnezeul meu, te vin cu te vin cu